de dum în medef pe luciunile pentru primăverii și pentru tot să cu Znowu, co Că trebuie să cu măi nie și mai este numai jest numai este numai este numai este numai este jeśli este numai este numai este numai este numai este numai to numai este ca Daría por su piel, nunca gustaré Astăzi, despre chemarea celor poftiți la cină, iar însă și este un slujitor sau se face un slujitor pentru noi cei de astăzi și dorește să ne cheme și pe noi la cina pe care, iată, Dumnezeu o pregătește pentru om. De ce anume, tocmai acum s-a pus această Evanghelie, este ușor de înțeles. Pentru că mai sunt câteva zile și prăzunim la practic în așteptul Și bineînțeles că Evanghelia și pilda de astăzi După cum am auzit, nu este altceva decât un sol, un slujitor, care vrea să ne cheme să prăzduim de plin la acest praznic al nașturi Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu cel nevăzut la acest praznic se întrupează, ia trupul. Caluând trup și sfințindu să se dea nouă la cine să plâncăm. De ce este pomenită aici cina? La evrei, cina este masa principală. Dar noi, grângul este masa principală. Dar acolo unde sunt temperaturi în alte, este greu ca la amiază să ai masa principală. Și atunci, Firescul a dus această practică ca seara, când se mai răcurește, să aibă loc această masă principală, cina. De atât știm că Paștelele la ei toți seara accepeau, cina Domnului tot seara a fost un și atât noi, deși suntem de dimineață, Noicina aceea din Fuișor adică șerfa pe care învântărul a anunțat-o a și a săvârșit-o în ziua următoare și din care noi adevărășim pe aceea noi astăzi o săvârșim. Iubiți și am auzit că în această pildă că Un om, pari, a vrut să facă această cină și a chemat pe toți cunoscuții săi, pe toți cei apropiați. Intuim, desigur, că acest om este Însuși Dumnezeu, iar cei invitați sunt oameni, sau într-un cuvânt, este omul. Pe care vrea să-și întâlnească apropiată. Este vorba, bineînțeles, de omul căzut. Omul care depătând se de, de grăbina își face de lucru pe pământ. Dorește să lucreze ceva doar să se împlinească. Când vă, de ce alergăm în strânga și dreapta? De ce nimerim adesea în stări și în, în locuri nepotrivite sufletului nostru? Pentru că Suntem într-o căutare, într-o lucrare. Vrem să lucrăm pentru Suflet. Iată că Dumnezeu dorește să vină în întâlnirea omului și face invitație. Și această invitație se regăsește în toate prorociile Vechiului Testament. Cum anume îi cheamă și le așteaptă Dumnezeu și cum îi pregătește. Cina. Iată că vine vremea și ora Cinei. și omul acesta care a prowad Cine, le spune Evanghelistul Luca, dar Evanghelistul Matei vorbește despre un împărat <coughs> care face Cine. Dar pentru că astăzi, S A citit Evanghelia de la Luca, rămâne în detalii acestei aceste Evanghelii. Iată că acest om trimite pe sfârșitori și îi cheamă, și poftiți și bucurați-vă de cinea pe care eu v am pregătit. Nu le spune cum să vină, ce să aducă la cine. Pentru că este de înțeles că atunci când suntem invitați undeva să mergem pregătiți. Firescul ne indeamnă să fim pregătiți la o oarecare întâlnire. Cu atât mai mult la o masă. Știm cu și că mare pregătire vestimentară se face atunci când este de, de obicei o sau o altă festivitate. Iată că această pregătire este un firesc, este normal să mergem gătiți. De aceea, dacă nu ne spune și nu ne dă detalii, cum că acel om ar fi dorit să vină cu ceva în lumea cei invitați. Cu toate că nu li s-a impus cum să vină, cei invitați se scuză ne spune Evanghelistul ca și cum ar fi toți înțelesi. Evanghelia ne spune doar de trei motive. Ca și cum ar fi trei oameni. Însă, vedem mai departe că, deși au fost chemați toți oamenii din piață, din urițe, au fost chemați în casa acestui om, tot mai erau. Nu erau doar trei. Deci erau foarte mulți invitați. Dar nimeni, de ce nie ma, s-au toți, nie nu i nie ma, i nie ma, i nie ma, i nie ma, i nie ma, i nie ma, i nie au i nie i nie ma, i i Deci au fost filmati mulți, ca să tot rămas deschise și în alte. Piste oși, eu vă vorbesc ca unora care iată, sunteți intrați în casa acestui om. Ați venit, nu v-ați justifica cu alte motive ca să ne veniți astăzi la această cină a Domnului. Pentru că adesea găsim motive. Suntem prea oborsiți și rămânem acasă duminica. Suntem preocupați cu alte probleme și sunt mai importante. Iată, am un teren la țară și trebuie să lucrez doar duminica, în weekend, n-am Și alte și alte găsenițe pe care sunt sigur că nu doar mintea omului și intenția omului le găsește, Și participă și cineva, tocmai ca să ne oprească în a participa la această cină. Deci, unora care, iată, sunteți intrați în taxa acestui și am văzut că cei care au intrat, n-au avut nici măcar timp să se pregătească. De aceea mulți au fost săraci și suntem, dacă este să vorbim, despre bogăția noastră în Dumnezeu pentru înseamnă că sunteți și noi ca ce săraci, ca cei necuni, ca cei ori când vedere să în vedem cu Dumnezeu pe primești. Ca unii care suntem și eu ca să putem merge pe cale pe care Dumnezeu pe pune. Evangelisti matei spune că a fost acolo introducți și cei bun și ce în iată că biserică. To lumea, tajemnica, która potrafiła Are loc. Și A fost Și to, fost jest Și tej dlaczego De ce to, venit? De w am fost to jest to, co jest w tej chwili, to jest to, co jest w tej De ce? Am lăsat celelalte tam Ca să była. această nie było na Ciaspicina, się w tym się nie co I trzeba na Ciaspicina, bo nie trzeba było na Ciaspicina, pe care trzeba było na Har pe care nu l-am simțit noi așa de plin, cum citim în cărți că l-au avut Sfinții. Dar este har care ne face să trăim altfel, să simțim altfel și parte dacă nu merg într-o duminică la Biserică, simt că nu e bine. Nu pentru că am căldat ceva, ci simt că nu s-a împlinit. Ceea ce am primit duminică parcă mi ajunge pe o săptămână. Sigur că un copilaj mic, cu stomac mic, mănâncă puțin. Dacă îi se mai mult, poate are mai multă vreme. Dar unii care sunt mai mari, au nevoie de mai multă crana și nu se mulțumesc doar cu crana primită de luminica. Și atunci, mai merg și, mai, și mai apelează la crană din urmă și în timpul De aceea este fond această rânduială pe care vizem că o pune cu rugăciunile și rânduială pe care ne cu ne-a așezat-o spre folos și spre hrana De ce? Iată ca să gustăm, să ne pregătim de cina care va urma. Ne pregătim în special și În mod fizic să-L mâncăm Lui Hristos care s-a pregătit pe Dumnezeu. Vedeți, părinții bisecii, după cuvântul Evangheliei de astăzi, au spus că cei care nu s-au obrindicit, n-au lăsat cele ale lumii, Ca să vină să participe la cine, nu se pot împărtăși. Și cei care sunt opriți de la împărtășoane, tocmai în acest cuvânt al Evangheliei se revesese. cei care au fost chemați și nu au venit, nu vor gusta din această cină. De aceea, nu putem avea pretenția că dacă Am rămas într-ale lumii să gustăm și din cele ale cinei. Nu se poate. Ca să gustăm dintr-ale cinei trebuie să fim prezenți la cincină. Și gustul cinei se înmulțește peste gustăricioși. Cu cât nu participăm la liturgie, și la viața de pornicească în funcție. cu atât nu ne vine să mai participăm. Cu cât participăm mai des și cu prezența, nu doar fiții, cu atât ne vine să participăm mai des. De ce? Pentru ne simțim acest lucru al parul, acest gust al parului. Săptămâna aceasta, într discuție cu cineva, mi-a spus, părinte, dumneavoastră vorbiți frumos acolo pe Adon. Însă, în lumea este cu totul altceva. Este alt Duh, mult mai dur, mult mai aspru. Și pe bună dreptate, mi-a spus acest Suflet că eu. Din amor, sunt puțin pe. e adevărat, nu sunt ca dumneavoastră să fiți la presiunea șefilor sau a angajați nu? Că toți avem câte ceva de făcut în lumea aceasta. Dar am și eu, de aici din amor, deși sunt puțin protejat de, de ce aveți dumneavoastră, am și eu. Și noi, cei care suntem pe Amor, această obligație de a vă susține pe dumneavoastră ca să ne în prima linie Și asta este datoria noastră. Însă, vedeți? Dumnezeu nu vrea această ruptură. Iată, mi-am luat om, mi-am luat femeie, mi-am luat pământ, mi-am luat voi. Trebuie să-i încerc. Lasă-mă puțin cu ei și apoi vin la Cine. Dumnezeu este omniprezent, El dorește să fie chemat și ridicat și acolo unde stăm noi zi de zi. La serviciu, la locul nostru, în casa noastră. Nu vrea să venim doar la Cine Duminica, ci vrea să, fim, să avem o permanentă legătură cu El. O permanentă comuniune. Că dacă ne împărțim pe sine, nu știm când vine vremea să ne cheme. Nu știu. Aceasta dorește-i despre ce Dumnezeu de la noi. Această bucurie împărțășită continuă. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Și dacă nu gustăm și nu cultivăm această continuitate a legăturii noastre cu Dumnezeu, care începe, iată, Duminica, începe la casmice, începe la botezul nostru, de fapt, și dacă nu există această continuare, intervine ruptura. Și dacă îi revine ritualul, ea se face din ce în ce mai mare. Dacă nu, o. Oh. Privind la această fiere, iubesc din privind la faptul că se apropie praznicul nașterii Domnului, se pune în mână această dorință noastră și această dorință a Lui Dumnezeu de a fi. Prezenți la cină. De a fi prezenți nu numai la cină aceasta prefigurată pe care Dumnezeu o pregătește și ne gătește, pentru că n-am putea, pe, putea primi acum N-am putea primi acum cină aceasta de bine. ci o vom primi și o pregătește pentru împărăția cinelor. Dar această pregătire ce pregătiști? acest gust al cu Dumnezeu și acest gust al învățării lui Dumnezeu începe de aici. Și dacă nu știm, după, nu știm gustul ei, nu avem cum să, o, cum să o găsim. Vedeți, adesea mergem, zicem noi, după intuiție, alteori după miros, alteori din experiență. Și mergem pentru că ne atrage. Dar dacă nu ne atrage, n-avem niciun motiv să ne dorim în fărăța de <coughs> Nici o nu mai este înțeleasă. Dar când gustăm, de ceea ce Dumnezeu ne pregătește, toată o este ușor de trecut. Este ca atunci când cineva iubește Cineva iubește sincer pe altcineva, când spun sincer mă refer la faptul că nu există această așteptare să fie recunoscută iubirea, să fie apreciată iubirea. Și cel care are această iubire și această dăminte nu simte greutate dacă îl ajută pe cel iubit, ci simte oferit, simte drag, ci simte care e posibilitatea să fie alături. Așa este și relația pe care Dumnezeu o dorește de la noi. Pentru că El a început să ne pregătească și ne-a invitat să ne împărtășim din ea. Omul doar să răspundă atât de Se Să ne vredicează Domnului Sfântuși. Să ne împărtășim de bine și aici și ne împărățiam. Dar toată Evanghelia care ne anunță Acest moment și toate zilele și praznicile să ne fie ca sol, ai sufletului nostru, sol care să ne mobilizeze, să dorim, dacă cumva, dorim la noastră astăziul, să ne dorim, să venim din nou în această casă, acestui nou ce ne pregătește mereu cine Dumnezeiască. Amin. Ce-mi to, toți diti toți sufletul și tot to bugetul nostru, să zincem. Wow.